Godmorgen, godmiddag, god eftermiddag eller god aften og velkommen til Tøffel Velkommen til. vi oh, skal jo lige have Anders med over på mikrofonen derovre. Velkommen til. Ja, det er jo sådan, når man sætter god til at tørre sig selv i røven, så. Hvad laver du? Ja, jeg tager dig, hvis du begynder, du begynder allerede at snakke undskyld. om mongol. Ja. Nej, undskyld. Sådan der. Øj, det var ikke det, start, startede. Okay. <laughs> skal vi starte forfra? Nej, vi gør ikke. Nej, nej. Det er jo det, vi gør. Vi starter aldrig forfra. Nå, nej. Det er måske her det godt, er on-cut. Uh, det er raw. Raw edition. Hate it or love it. Den dogs on top. I'm gonna shine. I'm gonna have a hard stop going. In. Det er jo lidt tid siden, vi har lavet radio, Christian. Det er lidt tid siden, vi har set den anden. Ja. Og Kasper. Kasper godt at, at se dig også. Har du fået noget mere? Kasper han gjorde jo også opmærksom på, at vi slet ikke havde snakket om ham hjemme i Thomas Skov. Og at han vælger mærke. Og du havde haft fødselsdag dagen efter hjemme i Thomas Skov. Tillykke med fødselsdagen forresten. Selv ja, tak. Det er, det er vi jo faktisk ked af, at vi ikke fik snakket om der. Og vi kan vi faktisk ikke spørge om du var med. <laughs> Dem, hvad skulle ja. du have lader over alligevel? Ja. Det er det. Det er det. Det er det. Det Rosie Maggies. Er vi enige nu så? Det er så fint. Det er godt, det er godt. Vi er jaserter i aften eller det er i morgen eller i morgen krøp, eller ja, så, <laughs> Vi vi plejer <laughs> vi, vi Det er også igen. <laughs> Nej, I jeg skal ikke forstænde. Jeg skal ikke forstænde den her gang. De er her stadigvæk. <laughs> ja. Lad os sige det sådan. Men vi har været væk længe, som du selv vi siger. Vi har været væk længe, der er sket ting og sager. Og jeg kan mærke, at man skal lige tilbage i rytmen igen. Ja. Det her med at snakke til hinanden igennem i mikrofonen, det er sgu mærkeligt. Ja. Jeg tror også ikke noget mere øl først. Det Skål skål. Det er godt at se dig. Skål, jeg ja, godt se dig og velkommen hjem. Jo tak. Hvornår hvor du har været inde? Jeg har lige været i London, og mit indtryk af folk i London er, det går godt. Det går godt. De okay. har det stadig godt. Super. Der er lige så mange hjemløse, som der plejer at være. Og lige så mange øh, rige mennesker og almindelige mennesker, som der plejer at være. Kanon. Og folk, de smiler lige så meget, som de altid plejer. På trods af den store terrortrussel, der er, der, der er over hovederne på øh, Londonerne Ja. for tiden. Londonisterne. Londonerne, Nej, faktisk, Londonisterne. Det Londonisterne? Ja. Nej, det tror jeg ikke, det hedder. Jo, det er dem, der opfandt palavekost. Nej, men det var russerne. Åh, oh, ja. <laughs> Christian, du var, var det ikke noget... Det var noget photoshoot, du skulle i London, var det ikke? Altså, jeg tog masser af billeder derover, og der blev fandme også taget mange billeder af mig ja. Men sådan er det jo, når man har det udseende, jeg har Så må man regne med, at der bliver taget et par billeder når man, ja. øh, Det er ligesom, når der kører en flot bil forbi Så tager man lige billeder billede af den Det er så sjældent, man ser en, der har katalfløj i panden Jeg sad da Så tager vi lige et af ham Det er første gang, jeg ser en mand rulle Jeg var derovre sammen med en masse Jeg er overhovedet ikke kendt Jeg aner ikke, hvem nogen af dem var Ej. Jeg er den eneste, jeg kendte, der var derovre sammen med var min kæreste og så Nå, var, hende kan du lige godt kendte, ja, vi Og har, det vi skulle havde, er da altid noget Trøst dig med det Vi mødte så og snakket et par gange øhm, <laughs> Hun virker til at være flink <laughs> øhm, Og så, øh, så var jeg et år sammen med nogle af alle hendes venner Som jeg ikke rigtig kendte ja. Og det var jeg rigtig nervøs for Hvorfor du ikke taget mig med? Jamen, det var kun en tur for folk Der sådan ligesom ikke kendte hinanden Eller de kendte oh, jeg, må, ja. jeg måtte ikke kende nogen Tror jeg præmissen var for den, okay. den tur ja. øhm, Og det, det synes jeg jo, var mærkeligt At jeg fik det at vide inden vi to At jeg ikke skulle kende nogen hvad siger din mor til, du er ikke, at hun ikke måtte komme ind? må ikke kende Nej. Men det er en generel ting. Ja. Øhm, fordi at hun, øh, jeg er bortadopteret. fra ved Men det var igen det med, at jeg var så grim. Nå, jeg tror, jeg tror du var blevet bortadopteret i en alder af, øh, 21. 21, ja. Så sagde hun, jeg gider dig ikke mere. Jeg, jeg, jeg, du, jeg, jeg, jeg har en myndighed, du er ikke. Nej, du skal væk. Jeg, jeg, jeg skal ikke have nogen tråde tilbage til dig. Og så sendte du mig til Danmark. <laughs> Efter at jeg har boet i Sydafrika Jeg er jo albino øh, Så kommer til Danmark øh, Og jeg har så lært sproget på utrolig kort tid Jeg fandt ud af at jeg havde en podcast Som jeg har kørt i, <laughs> i to år nu øh, Egentlig en ret ok tilværelse Jeg er blevet sendt op til Men fra pokker hvor har vi indvandret desværre <laughs> Der, der er altså en kamp, der skal kæmpes, det kan jeg mærke ja, Det er jo ikke alle, der er lige så solidariske som jeg er Nej, det er jo det og Jeg tog dig ind med åbne arme, selvom du lugtede af mærkeligt krydderi jo jo jo, jo, jo, jo, jo Fremmede traditioner Jeg, jeg, jeg laver mad i basilikum <laughs> Og jeg kan ikke styre det Jeg, jeg propper det med basilikum <laughs> Det gør jeg ja. Men i hvert fald, nu er jeg her Og jeg har, jeg har egentlig følt mig okay, velkommen øhm, ja. Så det, det kører fint nok. Det kører fint nok. Men det var mærkeligt, det med min mor. Men ja. tilbage til London. Jeg kendte ikke nogen. <laughs> Jeg kendte ikke nogen. Og det kendte var, det, den første aften, vi var... Eller den første dag, faktisk. det første måltid, vi spiste i London. Der, øh, der, skulle, der var en, der bad om ketchup. Øh, og det var sådan mm. en de der ketchup skroelåg, oh, en de der med, med skruelåg. Og en af de der Ja, som aldrig kan få ketchup ud af. Men ja. det kunne man kraftigt med på den her... Hvad er det der piv? Jeg ved ikke, om det går... Ja. Jeg kan kan du så... høre, er ja. Det kan godt være, Ja. du er sådan. Kasper. Kasper er en piber, ikke? Nej. Ja, han er en rigtig mand. I hvert fald. Der kan ikke komme ketchup ud af den, men det kunne da godt af den her. Og så har jeg måske allerede sagt for meget. Jeg, øh, hun bad om ketchupen. om kvinden Kvinde, jeg ikke kendte. Jeg ryster den. Og så vil jeg lige være den gentleman, jeg nu er. Og lige åbne den. Og det er, så åbner den. Så der har åbenbart været brug til den her ketchup jeg ved, jeg ved det ikke Det er ud ved ketchup over det hele Jeg bliver søbet ind i ketchup Og den der giver den til som jeg overhovedet kender Bliver også søbet ind i ketchup Så var ligesom, så vi ligesom startet på den ferie Hvad starter du så med at sige Ej jeg hedder Christian <laughs> Jeg ved ikke hvad det var i sagde Det ved jeg, ja, jeg Nå, er, det, er det den tid på måneden Jeg følte ikke at det er lige var tid for en joke Men de tog det heldigvis meget pænt og øh, den ene af dem er faktisk lytter af vores podcast, så hun kendte jo godt mig, jeg kender bare ikke inden. så hun ved godt, at jeg er lidt kiksede med sådan noget. Ja. Øh, men det var rigtig godt. Øhm, så øh, var I inde at se Big Ben? Nej, det var en meget øh, kulturelt ture, når jeg sagt det, det. er jo så det man gør, når man det var. Vi var. Vi det var med meget... Tower? Nej, det var vi heller ikke Hvad med at se. Nej. Fik var... en tur på Timsen. Vi var over Timsen, ja. En enkelt jeg gang. kigger over den. Ja. Oh. Jeg har jo lært gå på vandet, <laughs> Det jeg så en anden sidst. Nå, ja, jeg godt huske, du arbejdede lidt på det. Nej, ved du hvad, jeg har købt? Skal lige finde det, jeg har købt? Hvis det er en gave? Nej, det er det ikke. Nå. Det er en gave, for at du må se mig bruge den. Er det en drone? Nej, det kunne jeg ikke have i lommen. Nå. I selv dem over det hele i London. Åh, oh, ja, de der. Det de, er, en, de er blevet bandet fra skoler. Handspinner. Mm. Må jeg prøve? Må jeg prøve? Nej. ja, tabte den lige. Det kan, ja, han lige. Jeg har jo snart fødselsdag, Christian. Nå, tillykke. <laughs> tak. Nej, men så var vi... Øh... Det var meget teatertur, så rigtig meget teater. Åh, øhm... oh, det er nede nu, den kan ikke så meget, som jeg lige havde regnet med Nej, det er jo... Øj, man kan sådan... Men for pokker, nu har vi snakket min London-tur Anders, du har jo også haft et liv, mens jeg har været væk Kan ja. man antage? Hvordan har det været? Åh oh. Har du fået bollet nogle damer? Fordi det her program, det handler jo om damer Ja Jeg har ikke bollet nogen Nej Hvordan kan det være? Øh, jeg har været tæt på Du var tæt på at bolde nogen? Ja men der... Hvem må du været tæt på at bold? Det, det jeg vil jeg ikke sige her I mellem os to? Nej Hvorfor vil du ikke sige sådan til mig? <clears throat> Hvem er det? Off the record Ja nu er hun jo ikke din mor længere Men kvinden der tager dig Jeg kan dårlig nok huske hvad du Ej. ser ud Så det er okay <laughs> Skrækkelige historier. Historie. Jeg er i familiesjurnalen i næste måned det? Jeg, øh, med min historie her. Nå, du klarer at altså være der for at bage Ja, <laughs> det fandt jeg jo så også ud af. Jeg, kan, jeg håber også, kæmpe bager. <laughs> Bliver kastet ned i et liv som Kendis' kok og bager og blokker. albino Christian, ja. <laughs> Smidt ud af mor er overskriften på næste. Men du har altid haft et hårdt liv, Christian. Jeg har altid haft et rigtig hårdt liv. Det fandt jeg jo så også ud af. Jeg har haft et helt liv heroppe i Danmark, ikke hvor jeg var klar over, at jeg havde. Der har åbenbart været gang i et eller andet ja, det Jeg synes, sige. det er fandme det mærkeligt Jamen det er det mærkeligt Hvad er det, vi skal i dag? Anders, vi skal noget næste uge ja. Kan du ikke give mig den der handspiller For jeg få det spad, af at se dig sidde og dreje rundt med den Hvad er <laughs> det, vi skal næste uge? Så tog du lige handspillerne op Nej, det er en for styrrmikrofonen Hvad er det, vi skal næste uge? Øh, vi har jo et mindre arrangement Vi har et mindre arrangement Med 25.000 deltagere. Ja, 25.30, ja, hvem tæller? Øhm, hvor vi skal Hvad fanden er det vi skal Vi er blevet hyret mm. til at være noget, øhm, noget vært Ja, yeah. vi er værter noget, i, ja. 2017. Det er var kapsalæs, ja. Det var godt du lige fik det Vi er værterne ved Kapsalas 2017 øhm, mm. Vi skal underholde Og så kommer der noget afterparty derefter Med Christian Fuglendorf Og David Hassel med. Ja øhm. <laughs> De bliver bare aldrig bedre, de der <laughs> Nej, men jeg justerer på, ikke at kalde dem der Altså, jeg er jo Christian Fuglendorf oh, for Nå. Øhm, øhm, Det er nogle gamle hoveder, der, var, der lavede radio engang. gang øhm, dengang, En gang, ja men hvem, Dengang hvem, de stadigvæk var lavet transistorer hvem, la og... hvem er der, laver radio i dag? Åh, oh, ja, Hvem? det er os oh, hvem, er, hvem laver måske radio lige nu? Hvor er du hen nu, Christian Fuglendorf? Hvor er du hen nu? Det er en ny talkshow på øh, Hvad hedder hans talkshow egentlig? På øh, TV3 det er, det er kæft en dårlig tid ja. Et lortet øh, lort <laughs> helt. Ej det er det ikke ja, det Er det et godt talkshow Kasper Du har, set det. Jeg har ikke set det Så er det godt så, ja. Alt hvad Kasper han ikke har set Det er godt det er også, Jeg har tit Kasper med at købe tøj Alt det tøj han ikke kigger på Kan du den her Ja. Så kaster, så okay. han væk. Så den så, så kaster jeg den væk men så er det jo Nå, mm. Nu forstår jeg Lige ja. præcis Nej, men det er, det er joke, i hvert fald det er det. En joke. Det, er en joke, det er en joke, Kasper Slap nu af I hvert tilfald ja. Han kalder sig selv for hvert Og vi, sagde, vi, vi annoncerede jo for nogle programmer siden At øhm, Han skulle ned med nakken Ja Vi vil prøve at se, om vi ikke hylder ham lidt ud af den ja. Og hvordan hylder man folk ud anno 2017 Det er helt nyt det, det er her det nye. Øhm, Jeg læste på Google i går Ja, det er lige Direkte det er, fra England de Det er helt vildt med derovre Men ja, øh, de har også alle telefonboksen Ja, ja de har også det ja. Det er noget øh, Og nu må du rette mig Det er dig, der lige har været i London jeg Men det er noget, London, man ja. kalder telefonfis Telefonfis Fis Telefonfis Det er faktisk et Telefon. Men man kan ikke godt komme til at fnise Når man laver ja, det Fordi at det er pisse Det er skideskæld Det er så sjovt er Og vi har, har jo fået Christian Fugn nummer Ja Nu skal jeg faktisk lige finde det øhm, Som vi fik i for nogle programmer siden Af En kær ven af programmet kan jeg godt lige at kalde ham. Det tror jeg ikke selv, han vil kalde sig, hvis det lige kommer til stykket. I hvert fald har vi fået nummeret af Dan Andersen. Er det ikke korrekt? Jo, det er korrekt. Og det nummer har jeg til at lægge et eller andet sted i alt det her. Kan du huske, hvornår vi snakkede med Dan Andersen? Nej. Hvorfor? Oh, jeg gemmer ikke nummer. Og, og din skide Jeg har en, der har skrevet, at jeg holder ved en kivit tæt på det. Det er ham. Nej, det var det ikke. Men Christian, øh, nu er der Jamen, jo nogle... Helvede. det er sgu så irriterende, det her. Så... Pude dog dine numre ind for helvede. Øhm. Der er nogle præmisser ved at lave telefonfis. Der er den! den. Ja, der, der er en præmisser. Ja. Hold lige kæft. I du har ikke bedt over om at holde kæft i en podcast. Det handler om at snakke. Jamen, det er, fordi jeg snakkede lige. Nå, undskyld, Christian. Du, jeg kan mærke, at du har været i London for længe. Ja, det har jeg nok. Det er sådan, man gør i jeg London. Jeg glemmer, hvad man snakker der, man. Ja. Må jeg høre? Er du også begyndt at spise øh, meat pies? Jeg fik en fantastisk meat pie det. i London Jeg elsker meat pie jeg, jeg kan sgu ikke spørge det <laughs> Det er dej med sovs altså, inde i dejen er, er der, der sovs, sovs og kød Er der sovs? Der er gravy Jeg ja. har aldrig fået en Sovs Crazy. og kød Og så er den jo pakket sammen du og, hvad, og man man så, med hvad hælder man så på den? Øl. Mere sovs Nej Er der ikke øl? Eller øl på dig? Hvad fanden? Det er da Det lyder lækkert. ulækkert Fy for fanden jeg er altså grim. <laughs> Nej, Christ, hvad har du gerne med at sige? Undskyld der, øh, Det går ikke noget Noget der selv afbryder der. Ja så sig, hvad du vil sige! <laughs> der er nogle præmisser ved at lave telefonvis? Ja, det er det. For det første... Det skal være sjovt. Man skal have det. det skal være sjovt. For det andet... Man skal have et alias. Ja. Jeg tror det Elias. Men... Du kan hedde Elias. Jeg hedder Elias. Men for, så kommer jeg faktisk til at tænke på... Det er jo måske... Altså, man skal jo virkelig troværdig. Ja. Det er måske ikke pisse troværdigt, hvis der ringer to mennesker om. <laughs> Har du snakket med Christian og Anders? Angå det kap, salas. Det duer du ikke. Og oh, det synes jeg godt, vi kan. Er, er, det, vi... er, det, ikke, er det ikke det mest øh, sådan? Jeg synes bare, hvis jeg skulle ringe op til nogen mm. at den kan kaliber, ja. så vil jeg ikke gøre det uden dig. Nej, men... Sige, sidder to på kontoret. Vi sidder lige på kontoret, Christian. Det må du kunne forstå. Ja, du, du har selv siddet på en kontor. Hvis en vi gang. er lidt sure. <laughs> sådan er lidt... Altså næsten... Sådan... ah Ja. Hvis han, han, skal, han skal ikke sige ret meget For så får vi pisser, for han pisser os af ja. Kan vi være sådan tror du <laughs> Skal vi gøre det lidt Sådan vi har lidt øh, vi en har dårlig en dag Vi har klokken er jo halv 6 men vi sidder på CarPlayers kontoret ja. Vi troede det var en frivillig chance <laughs> Sådan to timer om ugen Tror du det lønnet Ja vi troede det var lønnet Det har vi så fundet ud af i går vi ikke var Det, var vi ikke. det er en lortedag det her ja. Godt. Så langt så godt ja. Så er det noget med at vi skal hylde om lidt ud af den. Ja. Yeah. Skal vi, altså vi har også snakket med at vi vil sige skal vi bare tage den der, eller skal vi indvige vi i, hvad vi har tænkt os at gøre? Vi tager den bare. Vi tager vi den bare. Hvem starter med at snakke? det er godt. Hvis vi kan starte med at låne Kaspers telefon, fordi min min er der gået i stykker, så der virker øh, også alt stikket ikke. Det er rigtigt. Du har selv sagt, du har selv sagt, at vi godt må låne den. Så giver du mig det der blik der nu. Du kan da godt selv høre at der er et eller andet galt der. Det skal give den her. Tror vi. Skal vi lave et testopkald? Ja, hvis du prøver at ringe til mig. Så, så, så sig dit nummer. Er det siger jeg ikke i podcasten. Det prøver vi at ringe nu. Så må Anders sige om, du har kudt mig ind. Oh. Det er for meget meat pie. Der er ikke noget lyd. Ja, det er fordi, du står i min telefon. <laughs> Men det kan være, at vi bare skal bruge det andet stik, du fandt, Anders. Det kan være, at vi skal pause podcasten. Og så vender vi tilbage, når vi har styr på det. Eller bliver det lidt for meget for dig nu? 3, 2, 1. Pause. Så er vi tilbage. Efter de tekniske problemer. Det er Kasper, jo det, der der sker, lige. når man laver uncut. Casper, and uncut. Kasper, det er jo så ikke uncut, når vi har pauset den, kan man sige. Men vi klipper ikke noget fra, Nej. kan man sige. Kasper, lige om jeg skriver nummeret ind. Du -dun, du -dun, du -dun, du -dun. Sådan. Hvem fører ordet? <laughs> skal vi slås slå stængsakspire? Ja, det kan vi godt. Okay. Eller er du bedst til at starte? Jeg starter, du tager over. Ja, godt. du er du er sådan, Startens du, mester. Ja, og du skal <laughs> huske at informere om, at jeg er her, og så ser jeg ja, Og du, Hvad hedder vi? Hvad fanden hedder vi? Jeg hedder Elias. Hvad hedder jeg? Jeg hedder Elias Hvad hedder jeg? Er det i virkeligheden eller i det her? Nej, det er det, i det her Jeg du er hedder... godt klar over, hvad jeg selv hedder Du hedder Kasper kan... Jeg kan ikke komme på nogen navn lige nu <laughs> Kunne du ikke finde på et navn, hvor øh... der ikke står en person lige ved siden af det også? Et navn, Mathias øh... ja. Mads Mads. Mads. Mads. Mads. Mads. Elias Mads Elias og Mas. Elias og Mas. Okay, godt <laughs> yeah. Jeg har ikke lagt til at på PC i mange år og oh, ja. Yeah. Har du skruet op for det? Ja. Yeah. Sådan. Nu ringer vi. Jeg er skruet helt op for telefonen. Okay, Åben tården. Det er jo sådan ikke tården. Så tæmmer vi lidt. Kom nu. Kom nu. Det er vores mail. Hvem er det her fra? Telefonbesøg. Christian Solandt. Ja. Indtale din besked efter to Hej, Christian Fulldorf, Du taler med Elias fra Kapsalads. Øhm, mig og min kammerat Mass, som også lige sidder med her, vi har lige et, et par spørgsmål til dig i forhold til øh, næste uge. Du må meget, meget gerne ringe tilbage så hurtigt som absolut muligt. Øhm, det vil gøre os rigtig glade. Tak. Bare på det her nummer. Fik vi det her, men han, han, han ringer tilbage på samme nummer jo, selvfølgelig. Men nu er du godt klar over, at nu ringer han jo, når vi ikke laver radio på en eller tid. <laughs> ja, det er jo ganske, hvad han til. <laughs> Ej, det er dumt. Men når jeg siger hurtigst muligt, så... Du hvis, hvis, meget professionel. Hvis han ikke ringer tilbage, inden den her podcast slut, så ringer vi og giver ham en... en det, er slut, det er slut i podcasten. Så ringer vi igen. Ja. Og så lægger vi en ny besked, hvor vi siger... Det har løst sig. Du skal bare gøre sådan og sådan og sådan og sådan. Og så ser vi, hvad han siger. Ja. Ja, det er godt. Jeg håber, han ringer tilbage. Det gør jeg også. Skal vi prøve at ringe igen? Nej, øh, ikke to gange, så jeg. Hvad med, at vi ringer igen om fem minutter? Jeg synes, vi skal synes, ringe. Så virker det også sådan lidt presserende, som om der er noget helt galt. Nu siger jeg noget. Ja. Vi ringer, når vi har optaget om i 40 minutter. Vi er nu optaget i 18. Vi ringer, når vi er optaget i 32 minutter. 40 det er meget... Det er en af... 2... To, to, 33. Øøj, nej, nej. 33. 36... 37 minutter. Så siger vi 35, så giver vi en anden håndtryk. 36, og så er jeg ikke mere. 35,5. så er det håndtryk. 35,5. 35. og 35. så er det Godt. Sorry. Godt. Sådan. <laughs> kan du være der? Ja, ja. Nå, Christian. Godt. Øhm, Sådan. Der er jo noget, fordi at jeg, jeg har ikke haft en så indflydelsesrig, eller be begivenhedsrig. Begivenheds ja, men det også øh, godt en så indflydelsesrig, men det påske. Jeg har hygget mig rigtig meget. Hvad er påsken, det handler om? Skal vi lige snakke om det først? Øh, ikke. Nej. Men øh, noget, jeg har gået og tænkt på meget i påsken, nu når du har været væk for det første sejr. Så har ja, der ikke. været tid til at tænke. Ja, det har du virkelig. Noget, jeg har gået og tænkt på, det er, nu har jeg oplevet påsken her i Aarhus. Ja. Men hvad er der egentlig sket i tøring? Har du været inde i tøring i Folkebad? Nej. Nej? Det vil jeg gerne have dig til at gøre. Du, du, det er godt. En god det er fordi, at øh, jeg tænker at påske sådan et sted. Det er godt du har forberedt dig til det, kan man sige. Ja tak. Altså hvad tænker, hvad er ironisk? Nej. Det er altså, ikke. synes du jeg skulle Nej, men ellers, jeg det er har ikke, jeg, godt. Ikke, jeg har ikke et log ind. Jamen, det skal man ikke. Skal man ikke log ind. Nej nej. Du er inde på tørnefold. Ja. Godt. Hvad Godt. snak? Hvad vil du gerne sige? At øh, der sker så meget i påsken. Ja. Der er nogen der er blevet overfaldet af en mand i påskeharkostume. Ja. Nu skal vi læse politirapporten måske? Ja, det er det, det jeg tænker. Det, det vi skal. Men øhm, der er Ej, der for det noget. første er der nogen der er død. Ja, det er jo det sjove spørgsmål. Ja. <laughs> øh, jeg skal lige prøve at se om jeg ikke kan finde den rigtige netavis. Øhm, hvad dato har vi i dag? Nej, det skal vi, det skal vi ikke snakke om. Det skal vi ikke snakke om. Det er fuldkommen ligegyldigt, hvad dato det er i dag, fordi at, øh, så kan Den bliver opdateret 24 timer i dag. 24 timer i døgnet, lige præcis. Der er en her. Det er den, den tætteste på at Vi kommer på den dato der i dag Ja Og nu lovder den lige Jeg kan fortælle så meget som at. Øh, nej Min gamle chef Er i postforsiden I den her uge Kunderne skal hjælpe Kenneth Brugsmand Lyder overskriften Og så FIFA Daniel Er verdens bedste Jeg øh, Min gamle klassekammerats Lillebror Er øh, verdens bedste FIFA spiller for tiden det er Ver vidt. Verdens Verdens bedste han er på vej mod VM. Han ligger nummer et på verdensranglisten på FIFA. På Xbox, tror jeg. Eller også er det bare generelt over, sådan over I hvert fald skal vi nu til den store politirapport for Tøring og Romeregen. Jeg lige ind okay, det her. det, det her det er en... Øh den, der er kun sket én ting. <laughs> Men det er også den store nyhed. Det er ugens politirapport fra Raskmølle. Mm. Et par har igen været på spil i Hedens Kommune. <laughs> denne gang i dagligbrugsen i Raskmølle. Her, opsøg, her opsøgte et udenlandsk par mandag 3. april kl. 10.30 til 11.15. 11 okay. Om igen. Her opsøgte et udenlandsk par mandag den 3. april, kl. 10.30 til 15.30. Det er 45 minutter, man ikke kan specificere yderligere. En 74-årig kvinde fra lokalområdet for at få vekslet mønter og spørge om vej til sygehuset. Altså, allerede der vil jeg være lidt mistænkelig. Altså, vi se, hvad sker. Mens kvinden er optaget af at hjælpe parret, fisker... Nå, der var at komme. Mens kvinden er optaget af at hjælpe parret, fisker de en punkt op af hendes taske og stjæler hendes dankort. Nej. Nej, men kan de koden? Det kunne de åbenbart, fordi senere er der hævet 9.000 kroner på dankortet. 9.000 kroner? 9.000 kr. politi beder endnu en gang borgerne om at være ekstra opmærksomme, hvis fremmede spørger efter bolde. Gideon. Hvad hvis spørger du efter i haven eller om vej? Hvis jeg står en fremme i din have og spørger om vej. For det første, han hænger sig godt forkert. For det andet, smider andet, ud, smider ham ud. Men en bold. Hvis der står, altså dem der skyder bolde, altså okay, hvis der står en, øh, en 52 år mand fra øh, Rumænien. Åh, jeg skulle bold i din baghave. Det er rigtigt, så skal man være oppe på dupperne. Ej, jeg har lige flyttet ind ved siden af. Men en lille dreng på hver kan sådan en være? otte år, spørger efter en bold. Skyd om. Ring efter politiet. Du, For ved, han, du ved aldrig, hvor han boede inde. Han er, helt tækket, du, at er jo verdens kameleoner. De kan jo lave sammen til hvad som helst. Fuldstændig. Hvad som helst. I står ikke slut nu. I står ikke slut nu. Kan vi få musik på igen? Så. Paret fra dagligbrugelsen i Raskmølle minder på sin mang om et par, der i forrige weekend forsøgte at komme ind i en have i løsning under påskud af at have mistet en bold. Det er endnu dummere, at høre hvor gammel kvinde beskrives som en 25-30-årig, til bare 62 cm høj, mellemlange hår, og hun talte gebrongdansk. Der er ikke nogen nærmere beskrivelse af manden, hun fulgte med. Man kan jo kun håbe man på, at der bliver bedre dage i næste uge, i, i tørring og mejen. Skal vi læse sidste uges politirapport? Det kan vi godt. Jeg havde lige tænkt mig at lave sådan en blid udsoning, men øhm, Kan vi tage den bagefter? Vi begynder på! Sidste uges politirapport! Men nu sætter du bare musikken i gang. Uh -huh. Jeg også. Det er Det stadig klar, men du bliver så stresset. Det er oh, musik, der kører i baggrunden. Ej, du skal ikke stresses. Det er ligesom at være med i Indiana Tunes. på det her? Ja. Sådan, nu er jeg klar. Og der er sket noget. Ugens politirapport. <laughs> det skal lige sige først, at uh, landbetjent Michael Tranholm... Landbetjent Michael Tranholm <laughs> træffer tid hver torsdag fra kl. 17 til, nej, fra kl. 14 til 17 på Tøringborgerservice. centret. Telefon 758 75 33 09. Prøv at ringe til ham på det tidspunkt. Det kunne jo kraftedeme være sjovt. Vi ringer til Tørings... Øh... Men han har ikke træffet tid lige nu. Hvornår sætter det var? Hver torsdag fra klokken 14 til 17. Så det vil sige, at man kan ringe til politiet én gang om ugen fra 12 til 17? Det er, det er fordi, vi har lavet en måling i Tør, <laughs> Hvornår sker kriminaliteten? <laughs> det er torsdag fra 12 til 17. Og nu er de så blevet skidesmarte og sætte den onsdag fra øh, 12 til øh, 13. De kriminelle. Ja, ah, okay. Så nu er der ikke noget der er så meget gør, Øh, Tøring, Natten til tirsdag har der været indbrud i to institutioner i Tøring. Det oplyser Sydøstjen. Gud nej, det kan jeg slet ikke læse det her, det er min gamle arbejde. Altså <laughs> så kommer det sgu for tæt på, synes jeg, næsten. Er du okay? Uh, er du okay? Jeg gennemfører det her. Du kan jeg godt. Jeg skal ikke få mig ned med nakken. Nej. Terroren skal ikke du kan... sejre! Du skal... du skal ikke lade dig frygte. I Tørring Børnehus på Drosselvej er der blevet opbrudt et vindue, og der er rodet... Ej. Nej, for Der er rodet rundt på kontoret og ved personalskab. Person jeg har selv været ved i de personalskab. Der er rodet Ej, rundt ved personalskabene. nej, nej, nej. nej. Der er forsvundet en pengekasse med kontanter. Hvorfor har en børnehave en pengekasse fyldt <laughs> med... Der er blevet stjålet 4 kilo kokain. <laughs> Men det er jo skræmmende, for jeg har jo selv haft... Øh i de det. det kunne have været mig, det her. Det er ligesom, når man kommer hjem fra ferie u ugen efter. Så er der terror, der, lige der hvor du har været. Måske i en radius af 3 km, men stadigvæk, du har været der. Man tænker, det kunne have været det kunne mig. Man tænker, det kunne have været mig. Det kunne have været mig. På Gud nu kunne ligge på skolevænget, og det gør jeg ikke noget, fordi de er autister. Ja, okay. Eller, ikke fordi, ej, det var ikke sådan ment, men mere bare, jeg har ikke været der. Jeg er ikke autist. Nej, det lyder Jeg bare som om, at det, det kunne man ja. godt røde ud i. Nej, jamen. Det sådan jo... omgang kom post. Mere som... Nej, det jo ikke, ikke sådan en autist. Eller så stjælder du en autist, og så sender du ham tilbage igen med det samme. Du bliver ikke til at med simpelthen at gøre. så træt af ham. <laughs> ja, du bliver ikke, ikke til at have med at gøre. Det er ikke til at holde rent. Autister, de er selv rensende. Er det det? Ligesom en vaskehal. <laughs> på gud nu kollegiet på skolevænget er der brudt et vindue op mm -hmm. ind til kantinen. Gerningsmanden har forsøgt at bryde et pengeskab op, men det er ikke lykkedes. Der er ikke stjålet noget fra kollegiet. <laughs> det er lige af med. Det er ikke lykkedes. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Oh. Nej, nej, nej. Nu er næste, nej, nej, nej. Nu er næste nej, nej. historie. Og det er jo fra en by. Cirka. 10 kilometer fra, hvor jeg har boet. Så det her. Det kunne have været mig. Kan jeg høre alarm i gangen? Er det ikke alarm, Det er ikke Det her. Det er, der er jo en nyhed mere. Nå. No. Altså når og nu Anders er du klar for det. Det ja. det her kunne det, det kunne have været mig. Nej, det kunne Det her, her kunne, have have været, været, um, kunne have været. have været. Det, det kunne hvorfor er det vi skal sige det samtidig? Nej, ja, det, det ja, den jeg synes er den bare det er sådan lidt dramatisk. Okay. Det, det kunne <laughs> <laughs> Næmen, vi starter ikke med det, det her. Det her kunne have været mig. Eller det okay. kunne, nej det er bedre med det, det kunne. Det have, med, det kunne have været mig. Det er det det er Taler du nu? Det kunne, det kunne have, have været mig. Lindved. En 15-årig cyklist fra Lindved måtte søndag en tur på skadestuen efter et sammenstød med en bil. Han døde på stedet. Det gjorde han ikke. Det gjorde ikke, det gjorde ikke. <laughs> Cyklisten overså af da han kørte ud af stisystemet ved Sindballevej. Så er det også hans egenskyld. Alle ved Sindballevej. Der skal man i hvert fald være på dubben. Altså, jeg har, aldrig, jeg har været tørring en gang, og jeg kender om Sindballevej. Jeg måtte hive dig ind. Jeg måtte ja. hive dig ind lige med det samme. Anders! Og her personale blev han ramt bilen, du. han blev ramt af en personbil. Han blev ramt af en personbil. En bil. <laughs> Chaufføren, en 60-årig kvinde fra Vejle, kunne ikke nå at undvige cyklisten, som dog heldigvis slap med nogle knops. Hun var så forvirret over, at folk blev ved med at spørge hende om bolde. Nej, hun var skidt full. Nå. Så hun, hun havde ikke gjort det chance. <laughs> Åh, her Gud. Nå, men det er det, der skete sket i Tøringen og omregen. Ja, skrækkeligt. Men øh, Anders Det er jo fordi Vi snakkede jo om Et socialt eksperiment mm. Og jeg ved jo godt Du ikke er meget for det Ja Men Vi snakkede om det blev for meget Hvis der både var et socialt eksperiment Og Christian Fugendorf Ja, men vi har to minutter endnu Indtil, indtil vi... vi skal ringe til ham igen Nej, 36 Vi har Er det 36 vi nu? Nej, nej, vi har 6 minutter Så skal vi ringe til ham igen Ja, 6 minutter skal vi ringe til ham igen ja. Okay ej, 35 en halv, undskyld. Jeg skal ikke, ja, okay, det er godt. Ja. Jamen, hvad skal vi så lave ind indtil da? Øhm, hmm. Vi kan lege tegn og <laughs> Ja. Vi har en stor tavle lige bagved. Skal vi lege tegn Ja. Det er en god idé. I, radio. I radio. Ja, det er en god idé. Du kan tegne, Kasper. Nej, oh, det er en god idé. Kasper, han tegner. Kom herovre. Ved, hvad, du laver hvad laver du? Føj for satan. Det var, er lidt langt, så jeg har set nogen sær væk fra porno. Ej, Kasper, han skal og sagde, at hans kæreste kunne se. se. Hvad? Hvad er det, var det ikke, din kæreste? Jo, oh, yeah. Men Hvad hedder din kæreste så? Sar? Sa? Jeg, jeg er jo <laughs> Nu må du skidt igen. Ja, du er skidt igen, Kasper. Hold kæft, den den lugter helt. Du er dybt rødende i. Ja, Kasper. <laughs> okay, skal vi, skal vi komme i gang med et tegn? Kasper, har du ikke noget tegn gætmusik egentlig, Anders? Mm. Og vi skal jo lige sige til jer hjemme i øh, stuerne, I kan også lege med. <laughs> Anders, kom med noget tegn gætmusik. Kom ja, så. Ja, ja. Ping pong, nu skal det gå stærkt. Ja. Der må være en kategori, der hedder tegn gætmusik. <laughs> ja, ja. Det det, Jeg skal vi lige sige at vi, øh, en stor tak til Royalty Free? <laughs> ja, det er god. En stor tak til Royalty Free Music, fordi at vi må bruge deres musik. Godt så! Kasper, Den går godt i gang med at tegne. Det er en pik. Med fire stikler? Ja? Det, det er en fucking finger. Hvem fik den først? Så skriv... Ej, et bring Yes. Ja, men det er, for jeg 6 seks minutter til, at vi skal ringe til Christian Fulendorf. Halv. Nå, næste! <laughs> næste tegning. <laughs> det, er det er det hyggeligste jeg gæt, det er jeg nogle, der er nogensinde Det er Godt, Kasper. Okay, godt. Så næste tegning. Har du ikke nogen kategorier eller, eller andet? Altså. Så du en kategori? Ja. Okay, Dyr! Fed kalori. Du skal lige sige, slet fingeren, For i den bliver det en, jeg da en træt, at kigge på. nej slet fingeren. Der er sådan en svamp lige dernede. næmen Sådan der, godt Kasper. Godt på Godt. Næste tegning. Og det er vel at mærke i kalori dyr. Det er en svane. Er det en banan? Er det en banan? Det er en tyr! Er, en er det en tyer? Det er en flagmus. Er det en tyr? Det er en tyr! Det har da aldrig været en tyr. Det er da et kæmpe ord, det der. Er det en tyr? Det var teset. Jeg var ved at tage en tyr, men jeg fik kun lavet horden. Jamen, så har ah. jeg jo gældet det. Så, så har jeg også fået et point nu. Jeg tror det var en natsværmer. <laughs> så kan du også godt slette det store fede 0, du har lavet op ved mit navn. Sådan. Så står der 1-1 mellem Christian og Anders. Nå, næste tegning. Anders, du bestemmer, kategori. den der forlår, så bestemmer kategorien. Den tabel får lov til at bestemme kategorien. Øh... Det er pisse du skal nærmere spørge, er jeg god radio? Altså, ikke om jeg er det. Øh... Kategorien det, er... Det, vi laver også podcast for dig. Mad. Nej, Kasper. Mad. Der er en tallerken. Det, det er Det fik jeg. Nej, det gjorde du ikke. Så ny, ny, mad. ny mad. Ny mad. Godt, Kasper. Nå, hvad laver han så nu? Det er bacon! Nej! Er det rigtigt? Ja. Hold kæft, mand. Godt, ja, godt, tænkt. godt tænkt. Også godt tænkt dig, Kasper. Skål på bacon. Skål på bacon. Jeg har drukket din øl. Hold da op. Som mm. bestemt kategori. Øhm. En musikkunstner. Uh, den er god. Øh, så laver han... Hvad fanden er det? Det er en røv. Det er Jennifer Lopez. Michael Minaj. Justin Bieber. Han er det en røv? Er det en røv? Ja, ja. Nu må ikke steder, tegn og get. Eller må du også sige ja eller nej? Det var godt. Okay, det var godt. Undskyld. Om igen med musikken. Det er en røv. Yeah. Øhm. Men det er det en røv ja, med en pil? Synes, det er svært. Asfoyt. Den Det er, er en kunstner. Den er Miley Cyrus skræv rødt. Miley Cyrus opfandt twerking. Okay, så øh, okay. Beyoncé. Er noget heroppe, ikke? Beyonce. der er noget her oppe? Beyoncé. Er der noget her oppe? Ja, der er en, en mave. Ja. Shakira. Ja. Ja! Det er fordi jeg viser Shakira hun har en mave. Åh oh, for helvede! Det har Rihanna jo ikke. Jeg gik, det er bare et stort alt hull. Altid at hun er den der har en mave. Nå, Det lyder egentlig ikke sådan Peter siger min kæreste hun har hvis man siger min kæreste hun har en mave. Og oh, vi skal få bank. Så. så, det er på 2-2. Vi tager den bare igen, når vi har ringe, Kasper. Ja, roligt. Vi skal nok have blive <laughs> færdig. <laughs> bare roligt. Jeg kan, som om det er lidt skuffet overviktigt, øh, øh, den her quiz er færdig. Værsgo, og ring til <tryk> Christian Fuglendorf. Hvad er det, jeg hedder? Mass. Jeg hedder <tryk> Mads. Mads. Ja. Ellers så tror jeg ikke, Christian er kudstig. Jeg, jeg vil selvfølgelig gerne det. Sådan. Nu ser vi. Han siger, at jeg tager lige en måndfuld vi ringer dig med det spiste tid. Har ja, to børn. Ej. Det der er voicemail til Det kan vi høre igen. Christian ja. Fulendor. Ja. Pas dig. Ej du er lige meget? Intal din besked efter tonen. Hvad skal jeg sige. Skal jeg sige? Okay jeg siger. Hej Christian, det er uh, Elias fra Capturejs igen. Um, du må gerne lige ringe igen uh, Gerne inden for den næste halve time det Vil passe helt perfekt Fordi vi lige med at lægge nogle ting på plads Tak Hej hej Hvad skal jeg sige? Jamen, jeg ved jeg ikke, jeg er i panik næste, næste gang Ja, jeg bare sæt ud okay. Næste gang, næste gang. Hvis der, de ringer tilbage Så skal du skynde op med den igen e. Næste gang så siger okay. vi Hej Christian, det er Elias Vi har fået styr på det <laughs> Ja, det, det siger bare <laughs> Det var noget med det hvad, hvad skal det så handle om? Der var en kødeliverance Som vi ikke troede kunne komme frem Så ville vi bare høre Om det var okay at Du fik vegetar Ja Eller noget ja, andet Det ikke? er også godt Det er godt. Jo det er godt. Ja. det er godt Det kan vi godt sige Det kan vi godt sige øh, Nej skal jeg fortælle Om min tur hjem Til Aarhus Fra Rød Billet Fik du Fordi noget, Det var for at gøre lidt et du noget fise på turen? På vej hjem fra Aarhus Med Rød <laughs> Billet Eller til Aarhus Med Rød Billet øh, til Aarhus Med Rød Billet Ja det var sparsomt, hvad der var ah, lige på okay, den tur. Ja. Øhm, men jeg kørte den sammen med min kæreste. Men det var, og det net... Så er det derfor. Mig og min kæreste, vi er ikke noget at se vores forhold endnu. Nu gør vi, nu gør vi det relevant, det mm. her program. Mm. Vi er ikke noget at se vores forhold endnu. At vi øhm, ikke laver pølser for hinanden, men, men at vi taler om pølser for hinanden. Om at lave lort, og jeg har lige skidt, og jeg skal lige skide. Det gør jeg ikke endnu? Det er vi ikke noget til se endnu. Er derfor, du prøver så meget nu? Ja, jeg ind. Jeg, jeg kommer holdt lige fra London. Jeg har holdt brud derinde i 4-5 dage. Hvorfor prøver du det ikke ud på toilettet? Jamen, det gør jeg jo også. Men så jeg kan jeg jo ikke cool. Noget det af derude. Jeg har ja. jo i mig. I hvert fald. Jeg var nede i Røde toilet. Ja. Og skulle lave nogle pølser. Ikke bare en men nogle pølser. Og for det første, det, det, det går faktisk rigtig, rigtig skidt med at komme derned. Mm. Jeg var, jeg kommer derned. Det er noget med det er noget i, nede i en krybekælder Jamen det og er selvfølgelig ikke kælder i en bus Men det er nede Der <laughs> har du fat i noget Det, det er jo nede i sådan et lille toilet Og jeg får åbnet for døren øh, Så langt kom jeg Så lukker jeg den igen, men jeg er ikke, hvordan jeg skal låse den mm. Så åbner jeg døren igen, men jeg står inde på toilettet Og får øjenkontakt med en mand, der sidder på sædet over for mig Og så lukker det, det er sådan lidt et forsøg på at se, om jeg har gjort det forkert Så lukker jeg den igen Kan stadig ikke få den låst mm. Og så står jeg der, der og med det. Så går det så åbner den igen og får igen over i kontakt med manden, der sidder lige overfor. Og så siger jeg, det var der, jeg kan ikke få det her lort til at låse. Og så lukker jeg igen. Og jeg tror, når jeg, når jeg åbner lugten fem gange, hvor jeg alle gange får i kontakt med den her mand, der sidder lige overfor. Var han en flot mand? Ja, men han, han, han blev mere og mere urolig i blikket på hver end det var at øh, åbne døren. Det kan være, han der tog, der var Nej, ja, men nej, han var selv indvandret. Nååååååååååååååååååååååååååååå de kan jo spot hinanden. Så er han var lykkelig. Jo, jo. Så er han hoppet op og ned. Men i hvert fald... Jeg får, jeg får den låst til sidst. Gud tak og lov. Ja. Og så kigger jeg Jeg, jeg er meget opmærksom på, om der står nogle steder, at du ikke må lave pølser på det her toilet, Fordi så gør jeg det ikke. Også fordi så kan det være, at den ikke kan suge, ikke? Jo, men det er jo det. Og også hensyn til buschaufføren, han skal jo tømme... Jeg ved godt, at de bare køber dem over på sådan nogle riste, når de tømmer, tømmer toiletterne. Men en lille min, min lort jeg det er ikke igennem en rist Nej, det gør den altså ikke Der skal du have øh, søen nede i Uniparken For at den ja. flyder rundt i noget som helst ja. Så jeg får tjekket rundt Der står ikke nogen steder man ikke må lave pølser Det burde der stå <laughs> Fordi, det var godt nok ikke nemt Jeg får lagt min lort Og ja. øh, for øh, tørre mig Det er en af de der pølser hvor det bare ikke vil forsvinde Altså man bliver ved med at tørre sig Den ja. brune plade bliver ved med at være der ja. Og der er altid, der er chunks Der er små chunks Chunks Kerner Ja, og kerner. Jeg spiste brød med sesamfrø i dag nej. Oh, nej. Det er det værste Det er ja. det værste øhm, Men de smager lige, det smager stadigvæk godt Karamel Karamel Det fordøjer jeg Det gør du så ikke Nej, nej det, Men du fordøjer jo ingenting Du skider jo maden helt ud igen ikke noget ja, med det? Jo, jo Hvis du sluger en squash Jeg har jo Så skider du en helt squash Jeg har jo øh, et madbudget på 150 kroner om måneden Du skider jo de samme Fordi grøntsager Fordi jeg, jeg, jeg, jeg genbruger det <laughs> Det er skidesmart Det skal bare skyldes Det er ligesom argenøjl Ja, det er jo... Øh, jeg har jo brugt meget shampoo, lavet med arkenøjl. Ja, det er jo det. jeg har brugt en hårboks, lavet med, med arkenøjl i. Det er jo lavet af nødder, der har været igennem en ged, ikke? Jo, og ved du, hvor det den står henne? Oppe i træ. Oppe i tre træ nede i Marokko. Ja, ved ja. du, om der har set det træ? Det har du. Det er Hugh Jackman, men jeg har også, ja. <laughs> I hvert fald, jeg sad stadig herinde på det her toilet, og jeg er for skidt, og øh, for lang tid bøvlede med at kigge efter den her skyldefunktion. Ja. Fordi jeg tænker at det må der næsten være Jeg når faktisk at komme i tvivl om den overhovedet er der For hvis den uh, ikke er der Så er det bare sådan et stort hul man... Jamen det kan godt være det bare et tissehul Ja øhm, Som jeg også kalder min kasse. Nej, <laughs> det, det gør jeg ikke Ja det gør jeg ikke øhm, Jeg tisser ja, Jeg skider og jeg kan ikke få pølsen ud, væk Men mm -hmm. jeg finder så Jeg, finder så, i, uh, nu, jeg kan godt mærke at jeg ligger op til noget der ikke sker Jeg finder heldigvis skyldfunktionen Okay Hvor, efter, altså, et, var den så godt skyld? Indtil videre så er der gået 10 minutter på det toilet. Det er lang tid i hvert fald Og det er også lang tid jeg har været væk fra min kæreste Når jeg har sagt at jeg bare lige skal ned og tisse Nå ja Men jeg får den så endelig væk <laughs> Hvordan får du den væk? På skyldfunktionen Hvor var den øh, knap. Men det værste er Jamen det var lige omme bag for Det værste er At min lort den forsvinder ikke af jeg skyller. Åh oh, Så jeg er nødt til selv at stå Samtidig med at skylder, tage noget toalettepapir Og så skub pølsen Ned i toilettet. Så jeg står og skubber Mens jeg skub skyld og så... Øh... Det er med id Ja, det er rigtig ulækkert, men jeg kan U ikke, jeg kan ikke lade det lort ligge. Det kan du godt selv Hvor massiv var den? Nå, sådan må der fuck. Jeg... En diameter, hvad snakker vi? Altså, det her halvliters fadølsglas, der kunne den ikke have været i. Mener du det? Jeg sagde heller ikke, hvis den lå øh, rullet op? Hvis du så mose med mas og kraft ned i det her glas, så det ikke kunne være der. Hold da op. Jeg har jo været fem dage i London. Med min kæreste. Var du ikke skidt i fem dage? Toilettet op på værelset? Oh. Nu kommer Mille. Hun ser godt snakker. ud i dag, ja. Jamen, Det skal være, mens jeg snakke om lort, hun kommer. Det hun så skulle vi øhm, så godt færdig. Så skidde jeg. Og fik den endelig væk. Så rejste jeg, kunne ikke, og så jeg så, øh, rejst mig op til at bukse sig på. Det gør jeg altid efter at være på toilet. Og så øh, får jeg se på hænderne. Og så skal jeg skylde mig hænder. Mm. I håndvasken. Så er der ikke noget vand i håndvasken. Fordi at vi er i øh, vinterstiden. Står der på skiltet. Så der der er ikke vand i bussen. Hvorfor er der ikke vand i bussen? På grund af, det er der ikke sæsonvand Jamen Det er åbenbart sæson, de kører med jo i røde det er noget, øh, Det er sådan en pissefornæmt piss. Og det er fuldt galt. Men øh, i hvert fald det værste var, du kan jo ikke få sæbe af hænderne, hvis ikke du vasker det væk. Nej. Så jeg må stå og tørre det væk. Og i, nu her der er der nok gået en 15-16 minutter, <laughs> hvor jeg har været væk, mens jeg bare har sagt til min kæreste at jeg var nede at tisse Så får det endelig væk. Honsprid i mine toiletter. Så kan jeg kraftede mig for døren op. <laughs> det bliver værre og være. Jeg kan ikke få døren op. Okay, men det får jeg står og hiver. Jeg bliver ved med at stå og hive og hive og hive Men man skal hive lidt ud Fandt jeg ud til sidst i dørhåndtaget ja. Men ham der manden, Han har jo hørt at jeg har stået og hivet i det der dørhåndtag ja, men sagde du at han var indvandrer Jo jo jo jo jo ja. Han lugter også selv lort Men Jeg får den så endelig op Jeg får den endelig op Ingen ja. indvandrer lugter ikke af lort Nej De spiser bare noget andet med. mad end vi gør Kardemomme? <laughs> Kartemomme. Hvad er det du sagde? Kartem. Jeg siger, jeg spiser noget andet mad, end vi gør jeg siger ikke. Jeg siger jo ikke bare kardemomme. Du, ja, du, du, du. Jeg siger, jeg siger jo ikke bare. Du står også stående. Du er denkelort. kardemomme. Det, det kan jeg jo ikke sige. Det er en selvmord. Du er sådan en dønder. Jeg er altså en dønder. Jeg er albino. Af hvad <laughs> Hvad er det for en spektakel? Okay, okay. Det var det. Okay. I hvert fald. Jeg er ikke for dønder. Ja. Efter en. Der er nok gået max et eller andet minut her. Det var den korte sådan del af det. Jeg får den lyst op. Så går jeg forbi manden, og der det jeg går forbi og så visker han noget af mig. Han sidder alene, han snakker ikke med nogen, han sidder bare helt alene, så han visker et eller andet af mig. Visker han? Jeg bankede for, at jeg blev forbandet. Det er gået så skidt for mig lige siden alt, hvad jeg foretaget mig. Det er faktisk rigtigt, det går enormt dårligt for jeg mig. Jeg har ikke brugt så meget, som jeg gør nu her. Tænk, så han gør mig sådan en brudforbandelse. Ja. Fordi han kunne mærke på mig, at jeg ikke drøfter øh, lort med min kæreste. Men... Så, så er det noget med, at, nu, at forbandelsen ophæves først, når jeg brutter foran hende. Jeg forstår heller ikke, at du, du har tydeligvis ikke noget problem med at bruge foran andre folk. Det kan både Kasper og jeg mærke lige på egen det er Det Det er da ikke det er der, du. Kasper, giv ret. Hørem, det var man lige sådan... <løg> det er da ikke, hvor du skider uafbrudt i halvanden time. Vi har ikke siddet her i halvanden time, for det første. Nej, men jeg går ikke ud fra, at du stopper lige i forløbet. Jeg vil sige, at der er i hvert fald nok gået i 3-4 minutter, siden jeg siger, sidder den brudt. Ja. Du sidder og presser helt vildt lige nu. <laughs> ja. men, men det jeg er mest interesseret i Det var så Hvad du sagde til Daniela Da du så kom tilbage Jeg fortalte hende jo så faktisk Det er nok ret samme historie Som de har fortalt dig Bare med Bare tis, med tis. Ja. Du, du brugte skub og skyld På Ja den sigt, det du... det. <laughs> det der med tis <laughs> skub og skyld Den fungerer så ikke rigtig Men dem, den underlod jeg Og så var jeg så smart, at Jeg købte to vand med op, Fordi så kunne oh. også, at jeg sige Så var der også gået tid med det Så kan ja. jeg sige Buscheføren, der var lige noget med ham, og han indvandrer, du ved, og sådan noget. Han rengte tilbage af fuld fuldtuffe. Hvad? Men det var, fordi du stod heroppe nu. Har du oppe at tage nye ting? Vil du gerne spille? Nå ja. Kasper han har skrevet på tavlen. Kaps og læs. Kaps og, læs. og det er jo, fordi vi skal være værter til kaps Men for der ja, må vi godt lige afrunde min historie først. Ja. For nu for pokker, fra begyndelsen, brudtede foran jeres kærester, så der ikke går et år... Jamen, jeg og forstår, så kan I ikke starte Jamen Christian, jeg forstår Den der hun tror jo ikke, jeg prutter Jamen selvfølgelig gør hun dig det Nej, hun gør dig ej hun, hun er da helt sikker på, at jeg prutter ikke mit rørhul Det er rent som Karset Karset? Det er det rejleste, du finder Karset skal da skyldes Skal det det? Ja. <laughs> det er derfor, jeg går og prutter i det Det er derfor, <laughs> helvede Skal du heller ikke? Champagnons Champagne, Champagnons <laughs> Champagne. Men skal de også skyldes? Ja, for fanden skal det skylles. Men derfor er de knaser. Ja. Nej. Ej. Ej, det er dumt. Ja. Det er rigtig, rigtig dumt. Derfor får jeg dårlig mave, hver gang jeg spiser op, vel? Kigærter. Du skal spise nogle flere kigærter. Det er et lille, et lille hint. Hvorfor? Det smager godt. <laughs> kapsalas for pokker. Kapsalas. Kasper, han har ret. Vi skal gælde på kapsalas. Vi kommer ned til kapsalas cirka omkring 6:00 a.m. Ja, på den 28. Den 28. er vi, vi der? Vi er Kasper, der. Øh, Jeg sidder faktisk lige og snakker. <laughs> Ej, hvis, <laughs> kan du så tale pænt. Kasper, vi skal være der klokken 6. Den 28. Åh, oh, for satan. Måske en halv time før, hvis det kan jeg så gøre. Godt. Det der det er straffen for at tale grimt til Kasper. Ikke. Så får du hold i ryggen, du. Æh. Ved du hvad? Efter vi på guldhånden, og jeg snakker så grimt til Kasper. Jeg kunne næsten ikke gå i en uge med min ryg. Men det var, fordi han... Han er heksedoktor. Han har sådan en lille voodoo-dukke med os. Voodoo? Hvad <laughs> har han Jeg har så godt, som jeg kan. Sådan, hvodder... Are... Hvad hedder det ellers? Voodoo. Det er akkurat voodoo. Vi <laughs> siger det samme. Det er ligesom at sige Abba, og så Abara. Det hedder en Abor. Kapsalas! <laughs> Kapsalas. Hvad vil du... Kasper, lige komme op. Hvad du så jeg skal ikke peger mig med en spritthus. <laughs> hvad <vil> du sige? <laughs> Snak for satan. <laughs> det kan ikke give Nej, okay. Nej, det var i forhold til øh, guldemunde. Ja. Skal vi snakke lidt om, hvad der er blevet ja. af de klip? Ja, lige præcis. Ja, det er måske også meget godt. Men du, kommer, du smider jo 10 forskellige ja, ja. samtaler i på os. Ja, vi har ja, jo, jo kun lige startet den ene, før du kommer i gang med ja. den næste. Vi er jo bare mennesker. Ja, Kasper. Nu, jeg nu jeg forsvarer jeg dig sammenløb. før. Ja, det er da også rigtigt nok. Nej, kom og, Kram. Krammer. Okay, ja. må, må jeg prøve at se din mave? Du har jo stadigvæk din mave. muskuløs af heldet til på den ja. krop. Og så har du en burger t-shirt på. Ja. Ja. Hvis, jeg, hvis jeg har en burger t på, så tænker folk, at han er fed. Hvis jeg ikke har en burger t-shirt på, så tænker folk, at han er fed. Ja. Nej, det er ret nok. Lad os altså lige tage til guldhornene et kort øjeblik. Fordi ja. vi har jo lagt den første del op. Ja. Det var ikke så strategisk klogt at kalde den for del 1 Nej, Jeg sku... kommer sgu ikke mere Der kommer sgu ikke mere <laughs> Det er en blanding af At nogle klip er blevet væk Fordi vi var skide fulde Og så er det en blanding af At vi var skide fulde ja. Og det er jo ikke fordi I ikke må høre det Jeg, jeg, jeg har snakket lidt med Kasper om At det er jo sådan at vi kan måske bare smide dem ind En gang imellem i løbet af podcast Så vil lige høre, hvad sker der her at sige, Det her det er det fra guldhårene Ja oh, okay så ja, ah, um, det er godt det... det og så og det er det, det. Ja. men det Jeg er næsten ikke øh, der er ikke nogen der fortjener og øh, det lad mig sige det, det, det er en ikke blødligt. en time hver af nogens liv nej det er det ikke øh... jeg vil sige der er folk i koncentrationslejrene der heller vil have brugt en time mere der end ja. på at høre det er på grund alle men man kan sige det var heller ikke podcast engang hvad siger du man kan, historisk set, så, nej, så var der ikke podcast i konstitutionslejrene til underholdning. Men altså, man kan jo sige, at det, der, øhm, var der. Det, der sker, når Christian og jeg vi får, noget drik. Vi får noget drik, det er, at... Vores tørst forsvinder. Vores tør, det gør den ikke, tydeligvis ikke. <laughs> nej, det vi bliver jo sådan set bare ved. <laughs> ja, det er rigtigt. Øh, men det er også derfor, at vi har fået at vide øh, Af en eller anden mærkelig årsag, at vi ikke må drikke til kapsalæs Nå ja, og det er en god måde at koble de to historier sammen ja, på tak skal du have Godt du lige kommenterede det Jamen, <laughs> ja, måske, Men det er rigtigt Det er godt bundet sammen der øh, Det er rigtigt Vi må ikke drikke til kapsalæs Vi må ikke drikke til kapsalæs øh, Hvilket, er god idé? Hvilket er en god idé Det kan vi sige nu, fordi vi har ligesom dokumenteret At vi ikke kan styre det men jeg har jo... Altså, der kommer jo til at være nogle brugt og sådan noget. Ja. Til kapitalis. Det kan vi jo godt løbe for. Ja. Der kommer også nogle store overraskelser, <laughs> som jeg ikke må sige. Men det bliver... Jeg vil virkelig råde folk til at øh, dukke op. Ja. Og smide en øh, 50'er mod mig. Det er kan en konkurrence? Nå, nej. Men det vil øh, jeg godt bruge penge. <laughs> Æm, men... Øh, hvad hedder det? Jeg tænker, der er jo aldrig brugt Der er jo masser ja. af øl. Yeah. Vi kan lige have sådan en øl i Ja. Der er en helt hel Christian. Anders, altså, vi trak en gang fra Dr. Nielsen. det gik fantastisk. Christian, ja? vi stiller på Kan vi godt gøre det? Så? Ja, det godt, kan så gør, vi sgu. Ja. Ja. Hvad med kokain? Der bliver også noget kokain til ja, der bliver kokain til kasselæs. det er også noget Mere Der har været, været noget noget noget diskussion om, hvorvidt det var en god idé. Ja. Og der har jeg jo bare sagt, at kokain, det slår jo ikke nogen ihjel. Når folk siger, du er du syg i hovedet, siger prøv der er så meget andet, der står folk ihjel. Round up. Ja, prøv at tænke på alle de muldvarer, der er gået bort der. Og brændte bøffer. Deroppe. Brændte bøffer, ikke? Altså. En pølse, der knækket. Eh? Ja, det er. Tørst. Tørst. Og frellandsvind. Frellandsvind dræber nogen hver år. Ja, det er fordi, de vejer ikke en skid, så det bare... Uh. Der flyver fløj af vindue i vinduet mit i går, det jeg, har jeg fortalte Men jo Henrik, du var mine fætter. Jeg kender dem jo heldigvis. Jeg kom jo også selv hertil. Folk, de tror, at øh, folk, de kom, eller børn, de kom med storken. Nej, det er fralandsvinden, der, der flyver herop. Det er en af de hårde bivirkninger ved hungersnød. Der kan folk jo så sige, Og det er en skam. Ja. Og det er det også. Hvad er dit uh, originale navn, nu når du ikke er fra Danmark? Og i dag navn? Hmm? Det er Christian, og opryne så er det bare øh, med J i stedet for I. Altså, der er stadigvæk Krist og så Jan. Og det er jo faktisk i opdelingen to. Christian? Ja, men op oprindeligt så hedder jeg jo Krist så er det fornavn, og Jan til efternavn. Så det er Christian. Altså, du hedder, du hedder Krist Kri Ja, Christ, kaldt min mor mor Christ, kom her. <laughs> oh my god, Christ Eller Christ Som jo er afrikansk for Hvor har du lagt mine sko? Nu begynder jeg at komme i tvivl men Det er noget du har fundet på det her Det tror jeg ikke Jeg er også selv i tvivl Men jeg tror det faktisk ikke Jeg tror, jeg tror det, du har ret Jeg tror den er god nok Hvordan er det at vokse op Med blå øjne i Afrika? Mm, det er mærkeligt mm. Det er meget mærkeligt Ja ej, det er okay. må, jeg, må jeg teste nogle racistiske jokes på Ja, må jeg da gerne Hvad er det Som er gul Og brunt Altså gult udenpå Brun indeni Som man griner af Jeg, det er en bus fyldt med niger, der gøder uden en skrant. <laughs> Ej, mand, for eksempel, det for Det lyder som en grib, men jeg græder, det var, at jeg sagde det. Det var sådan, hele min øh, fars side familien døde. Græn <laughs> nok. En skolebus, det var... Ej, jeg har, så har jeg også en til jer, danskere. Vil I høre den? <laughs> Så jeg skulle lige få tilbage smasken igen, kan I? <laughs> okay, kom igen. <hjem. tryk> jeg giver den til dig, Kasper. Ja, jeg kan mærke, du, du er den mest racistiske, af også tre er. Ja. Kasper, hvordan redder man en dansker fra at drukne? Jeg kan så ringe ud til ham. Hiver næren ud af det. Jeg spørger Anders i stedet for. Anders, yeah. hvordan redder man en dansker fra at drukne? Hiver nu ud af redningsbøden. Der ikke en fjerde, jeg kan spørge. Prøv at prø, prø, prø, sige. Du skal bare sige, det ved ikke. Det Anders, Anders, hvordan redder man danske fra drukne? Det ved jeg ikke. Det var godt. <laughs> Vil du høre en anden joke? Ja. To grønlænder gik forbi en bar. Ah. Det gjorde jeg, I ikke. Ja, det var det, der var joke. Hmm? Vil du høre en joke? Mm. Det var en øh, isbjørn, der kommer ind på en bar. Så siger jeg bare til en, ej, hvor sjovt. Vi har en øh, drinkopkale for dig. Så siger Isbjørn så. Har en drink, ja. der hedder Peter? Ja. Fire minutter tilbage. Hvad er ligheden mellem... En S... Hvad er ligheden mellem en hest og en skolebus? Øh, den... Det gør næst at blive sparket lige i løgne, eller... Ah. Nej, de starter begge to på S. Fordi hesten er nede i S-kilde. Den starter ikke på S. s er med I. Så kan vi har til Christian Pugl dukke for sidste gang. Og så, læ så lægger vi den besked, som er rigtig god, hvor vi siger... Hvad skal, skal vi sige? Skal, vi, skal bare sige, at det er løst nu. Hej Christian! Og så ringer vi til ham igen. Så ringer vi til ham efter kapselæs og spørger om noget sjovt. Ja. Yeah. Fordi vi når ikke at ringe til ham før kapselæs igen. Det gør vi det. Kan vi nå at til Kan vi nå det? Vi får lidt travlt. Vi har lidt nogle arrangementer der, Hvis det lykkes. Åh ja, det er rigtigt. Yeah. Skal vi skal vi annoncere? Nej, det er måske så annoncere måske... det, fordi hvis det nu ikke bliver til noget. Ja, lige præcis. Men vi skal måske i råbet. Godt. Skal vi ringe? Ja, ring til ham. Okay. <tryk> Okay. Ja! Ja, Christian! <laughs> Hvorfor er det ikke igen? Det, ja. Der er det. Slap af. Slap af. <laughs> Nej, det er jo lige kan man også sige. Mm. Det er kvart seks. Det er vores mail, tilhørende. Hvad siger vi så? Hvad, hvad, skal sige? hvad skal vi sige? Hvad skal vi sige? Hvad skal vi, sige? Hvad skal vi sige? Jeg ved ikke, hvad jeg siger. Jo, bare Indtag din besked efter tunen. Nej, okay. Hej Christian, det er Elias og... Anders. Vi vil bare lige sige, at øh, problemet har løst sig. Så vil du øh, sikkert ringe tilbage. Øhm, vi skriver også lige til dig en sms, så du er helt opdateret. Vi glæder os rigtig meget til at se dig. Vi glæder os rigtig meget til at se dig. Øhm, og så husk lige øh, på, at øh, morgenværderne til kapsaldags, det er gode. Hold kæft, de er gode. Vi ses. Vi skal plads. God aften. Det er mig god, synes jeg. Så er jeg taget mit eget navn? Det har jeg ikke gjort. Åh, oh, for <laughs> helvede også. <laughs> oh, Ej, var du dum. Åh, oh, men jeg gik i Det du, <laughs> du skal bare sige et navn, der ikke er dit. Jeg det, jeg ved det, det er en masse, det virker sådan. Det, det, det. Det, <laughs> Nå, det er der ikke noget, der gør vi. Nej. Nå, Hvad næste... kalder man en nej? Nu skriver Kasper, på tavlen. Kan du ikke bare sige det? Nej, lad, nu siger vi, hvad han skriver. Han skriver fodbold. Champions League? Hvor er det, at vi snakkede med Champions League? I går, der tabte uh, igår, der Bayern München. Det stod 2-2 med Real Madrid. Og så, det var fordi, der var... Real Madrid de skød i et offside. Uh, de scorede på et offside. Hvor er det bare det? Slut. Jeg ja, vi skal slutte af nu Det er en god idé Det er en god idé, Kasper Nej, det er en god idé Kasper han har en god idé Skal vi slutte af med Øhm At jeg lige spiller Skal vi lige slutte af med at høre Bare 30 sekunder fra guldhornene Sådan at vi overholder vores aftale om At vi vil spille det i øh, I nej, øh, du Det gør vi næste gang nej, nej, det gør vi sgu nu Nej, jeg Prøv lige Kan du prøve at slå musikken fra? Jeg har noget rigtig godt her. Uh, Anders og jeg. Kan du skrue op for dem, vi ringer fra? Mor, hvor gik du hen? Kan du høre, hvad det er? mig. Okay. Mor, okay. Mor. Okay, vi bare sige tak for i aften. Yeah. Og så lader det her være øh, til outroen yeah. til Det vil du far. Det var en god idé. Vi er en kapsellæs. Det Tak for nu. Okay, så en Nej, men du behøver bare bare at med pau pause. Så spiller vi bare det her. Slukker på mikrofonerne. Mm. Så kører det her. Cool se. Det det. Vi tager jo lytteren i hånden i det her program. Ja. De kom vi får et blik bagfra. Jamen lige. hvordan gør de dog? Vi tager ham lige i pækken. Sådan her gør vi. Vi spiller bare den her, så slukker vi bare på mikrofonerne. Tak for i aften. Eller i dag, eller i til morgen. Tak for i morgen. Hej. Hej. Mor, hvor gik du hen, da du følte mig? Okay. Mor. Mor. Okay. Få nu af. Mor! <laughs> okay. Mm. <laughs> Skal jeg tage Mor! Mor! Mor! Nej, det tager jeg. Okay. Mor! Mor! du Mor! mig. Jeg kan <laughs> Okay, okay. Okay. Okay. Ja, er klar. Moa. Moa, hvor gik du hen? <lacht> okay, om igen. Moa, hvor gik du hen? der Okay, om igen. Moa, hvor gik du hen? Don't hurt them <laughs> Oh I'm yeah. No. Please. How's old going No, I'm Føde mig Jeg Med bæren Forhændte pæl Mor Der har brød Købt det du fødte mig Jeg Købt det du fødte Træk hans pæl Far, Hvor gik du hændte mor hun mig Knibes Hvor gik du hændte Spørte han Hvor hvor blev du indvandrer? Det er ikke noget, jeg blev. Det er noget, jeg dumt. gik du hen, du fødte mig? Ja, <tryk> yeah, det for keep No øv. Nå, okay. Ta da hvor gik du hen, dig? Jeg I'm not angry. Keep it Keep You Keep up. Okay. <laughs> of <Okay. laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> Oh, Tvart spille, klas mig